Um grande problema do Poker Online, desde sempre, é a briga de gato e rato das empresas em bloquear a utilização de bots em suas plataformas. Nesse episódio, iremos bater um papo sobre o surgimento desses bots na plataforma do PP Poker, procurando entender o que de fato está ocorrendo e de que maneira esse problema pode ser pelo menos minimizado. E aí, podemos mudar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 45 do Hit Podcast. Eu sou Rafael Pimenta e estou aqui com Murilo Barreto. Fala Murinão! Fala Rafa, fala galera, e aí? E aí? Mais um episódio em mim. Vamos lá, 45 e contando. <risos> 45 e contando. Tá quase na sua idade já, né? <risos> Procurar o <risos> que fazer. Só porque tomou a segunda dose da vacina, você tá tirando onda, né? Tem que estar feliz agora, né? velho? É. <risos> tá passada. Em breve tomarei a minha e ficarei livre, provavelmente semana que vem. E aí, meu Ainda querido, Deus. como é que estão as coisas, como é que tá aí a jogatina? Zero jogatina, mãe. Zero jogatina? Muita correria, muito trabalho, graças a Deus. Quando você não tem tempo pra jogar poker, às vezes é um bom sinal. É, é um é. mau sinal porque você não tá jogando poker, mas é um bom sinal porque você tá fazendo alguma coisa. Né? É. Tá sendo produtivo. De alguma forma. Pois é. Pois eu tô. Apesar de estar com o um tempo extremamente escasso, agora que minha, minha outra bacuri chegou. É. Mas, mas tenho tentado, tenho conseguido encaixar uma horinha ali, outra aqui tenho conseguido dar alguma regularidade, tô jogando aí e como eu gosto de ser uma metamorfose ambulante eu <risos> eu pulei do PLO 5 pro PLO 6 <risos> cinco cartas estava pouco né não a variância estava pouca do, do PLO 5 eu resolvi pegar uma variância um pouquinho maior aí <risos> não vai piorar né aí pulei pro o 6, o negócio é jogar triple suta de agora, assim que é bom Pois é, então, tô aí nessa labuta do plo 6. Vamos ver o que, que dá. Por enquanto tá dando bom. Tem, bom. tem, tem valido a pena ter, ter pulado, mas tem apenas um mês. Vamos ver o que, que dá, né? Tá muito cedo ainda para dizer. Vamos ver. É. Você ficou de me passar uns estudos aí de plo 5. É, você tá aí abafadão. Quando você quiser. Ah, mas a gente... estudar, a gente dá um jeito. É. Quando Se você quiser. o vídeo então, deixa tocando ali ou trabalhando. Aprende por osmose. Quando você quiser, já lhe falei, <risos> eu vou lhe catequizar. Você vai vir também pra cá. <risos> vou conseguir. <risos> é, então, vamos partir pro que interessa. A gente. Vamos pra... Aliás, antes de ir pra pauta de hoje, né? É, antes de ir pra, pra pauta principal, eu queria só mandar um, um, um abraço aqui pra um, pra um ouvinte nosso, o Pratilho, que entrou em contato com a gente pelo Instagram. A gente bateu um papo legal lá outro dia. Muito obrigado aí pelos elogios que você fez ao nosso programa E que bom que você está curtindo E continue Mandando mensagem, dando sugestão Fazendo as críticas, se for o caso Também são muito bem-vindas Mas muito obrigado Sempre aí pelas bom. mensagens e pelas palavras Tá bom, Tílio? Um abração Vamos agora falar sobre O tema da pauta principal de hoje Que é um tema bastante sensível A gente pensou muito sobre Fazer ou não fazer ele Mas a gente julga que é um tema importante Né, que são os bots na plataforma do PP Poker. Né, a gente se deparou com algumas situações, deu pano para a gente fazer um, um episódio aqui sobre o tema. Por que, que a gente tá trouxe esse tema para o Hit? Né? Como é que isso surgiu? Isso surgiu da onde? Né? Eu tava jogando na, na plataforma do PipePo, comecei a jogar pelo 5 e tal, e aí, vez ou outra, você vai conhecendo uma galera jogando e tal, fazendo uma amizade aqui ou outra ali. Eu fiz amizade com um parceiro nas mesas, não conhecia ele, não sabia quem era. Né? A gente sempre se encontrava, né? ele jogava no meu field também, a gente conversando. Toda vez que ele chegava na, numa mesa que a gente tava junto, ele falava dos bots. Né? Ah, fulaninho é bot, fulaninho é bot. Eu, pra mim, que era choro, né? Eu digo assim, lá vem mais um chorão ali reclamando <risos> da vida. Numa mesa de pucca, né? Ou seja, só mais um dia normal. E aí, tal, quando foi um dia que eu falei assim, ele entrou e eu fiz assim, chegou o, o medroso dos bots. Aí ele fez assim, manda mensagem pra mim no WhatsApp, aí mandou no chat o WhatsApp dele. E aí eu tá, eu digo, vamos lá, vamos ver o que esse ficou ligado me dizer aqui, né? Vamos ver, é, vamos ver se ele vai trazer o choro do, do, do chat pro, pro WhatsApp. Só vai chorar mais um pouquinho. É, deixa ele chorar um pouquinho aqui. Aí fui lá falar com ele, né? e tal. Quando ele me mandou as coisas que ele tinha, eu tomei um, um baque. Eu, eu, eu fiquei um pouco chocado. Porque ele me mandou uma cacetada de informação, né? falando sobre a existência de bots no, no, na plataforma, me mandou vídeos, me mandou algumas imagens e textos, é, listando clubes onde os bots aconteciam. Eles falando como qual era a, o perfil dos bots, das contas, né? Dizendo que, os caras dizendo que Até 30, 30 contas eram criadas por dia na plataforma para jogar automaticamente, né? Como, como para rodar os bots. E mandou um perfil de, de stats né? do HUD, do HUD que, a, que a plataforma tem. Dizendo que aquele perfil de, de stats, toda vez que a gente encontrasse, que existe uma probabilidade grande daquele, daquela conta ser um bot. É, me dizendo também que ele já tinha sido reembolsado por conta das denúncias. Quando ele falou isso, foi que eu me acendeu. Eu digo, pô, ele já foi reembolsado, então já confirmou, né? Será mesmo que, que isso é verdade? Coisa, é, será né? que isso é verdade? Me passou lá e vou colocar nas notas desse episódio Quais são essas estatísticas padrão Porque os caras criam os bots Pra jogar de determinada maneira E aí cria um padrão Nas estatísticas, né Porque ele tá jogando sempre naquele padrãozinho ali Vai variar pouco em função Em cima de alguns números, VP e um robozinho jogando É, né? Prefop Raze, Steel e tudo mais Esses números vão sempre ficando muito, muito parecidos E, tal. e aí, lá na plataforma, quando você clica no, no perfil do, no perfil do, do jogador, é, você tem a opção de você clicar em histórico completo, né ele vai juntar as, as estatísticas de todos os clubes, e você tem uma abazinha que é clube atual. Então, esses números que a gente vai colocar nas notas do episódio, né, falando de quais são essas estatísticas, elas estão no clube atual. Você tem que clicar em clube atual para poder tentar identificar. Né, porque, inclusive, a galera que está tentando... Rodar os bots na plataforma, eles estão comprando contas. Eles, eles muitas vezes chegam no chat da mesa que você está dizendo que estão comprando contas. Tem perfis no, no Instagram, tem perfis no Instagram que os caras seguem os jogadores de poker e aí eles sugerem, eles lhe oferecem é, comprar sua conta. Por que, que eles querem comprar sua conta? Que é para poder ele pegar sua conta com as suas estatísticas e aí não parecer que é um bot que tá, que tá jogando ali eu, inclusive outro dia o cara veio me seguir e falar e tal, e aí eu esculhamei ele <risos> todo eu meio que discuti com ele porque eu falei a ele que ele era escroto, que ele tava prejudicando o prejudicando o um ambiente né como um todo, que isso era prejudicial pra ele inclusive, né fazer esse tipo de coisa e tal, e os caras só pensando em, em, em curto prazo, e aí enfim ele, ele meio que me confirmou, então você vê é, essas estatísticas em clube atual antes, logo no início quando esses bots surgiram, eles tinham um bugzinho que quando você marcava eles no chat eles respondiam automaticamente com uma frase normalmente em inglês é, completamente desconexa né sem haver com, com qualquer tipo de é, uma resposta padrão que o bot era um algum, bug do, do, do era bot. um bugzinho né, então por algum motivo ele respondia lá e aí você já sabia que aquele bug que, que aquilo acontecia né, esse esse bugzinho ele foi corrigido então os bots da plataforma eles não, não mais respondem quando você marca eles né Então, junto com, com, com todas essa, essas mensagens explicando e, e detalhando essas coisas do bot que, que, o, que o brother lá me mandou, ele me passou também que as denúncias poderiam ser feitas para uma unidade do PP Poker chamada Security Poker. E aí me passou o WhatsApp... Né? recentemente parece que eles criaram um formulário e aí você preenche no formulário o, os dados da sua denúncia e tal mas até bem pouco tempo atrás você fazia no próprio whatsapp a, as denúncias junto à security poker e aí eles te dão um prazo de 15 dias para poder avaliar se aquela conta que você está denunciando de fato é um bot e, em e caso se confirmar em caso de confirmação eles lhe pedem acho que mais 7 ou 8 dias para poder reembolsar Lembrando que você tem que salvar as mãos em que você jogou contra aquela, aquela conta para poder, em caso de reembolso, eles, eles saberem quanto você tem direito. Então, esse, esse, esse processo todo, ele aconteceu comigo em maio, no meio do mês de maio. A gente hoje está em agosto. Tem alguns meses, né? Isso aconteceu no meio do mês de maio. Então, a partir do dia 18, 19, 20 de maio, eu comecei a pegar esses, as contas dos jogadores adversários que tinham aquele perfil que o, que o, que o rapaz tinha me, me mandado. Comecei a fazer denúncias nessa security poker, né? no WhatsApp delas, das contas e das mãos que eu jogava contra essas, esses caras, com esse perfil, né? Eu salvava o hand history e abria a demanda. Eu sei que eu abri... 40 denúncias num prazo de 10 dias. Né? Identifiquei ali 40. 10 é muito, não é? Não, mas aí fui eu que, que eu podia ter aberto mais, eu podia ter aberto menos. Eu achei que. Sim, mas é, é... você fez uma média de 4 denúncias por dia, pô. É. é, eu não sei dizer se é muito ou se é pouco. Eu fiz 40 denúncias, né? Eu não acho que seja pouco. É, eu não sei. Enfim, o fato é, eu fiz 40 denúncias, tenho tudo isso planilhado, tenho os números de protocolo, tenho tudo para quem quiser ver. Inclusive, acho que eu vou colocar esses dados no, no, nas notas desse episódio também, para quem quiser confirmar de alguma maneira. A taxa de confirmação dessas, dessas denúncias foi de 25%. Então, das 40 denúncias que eu fiz, 10 foram confirmadas como bots. E eu fui reembolsado por essas denúncias. Na verdade, eu só não fui reembolsado pelas, pelas 10, fui reembolsado em 9. Uma delas deu uma bronca porque eu acabei salvando o Hand History errado. E aí, quando eu mandei, não, não era a conta que eu tinha denunciado. Confirmou o bot, mas a, a, o Hand History não, não era da, da mão que eu joguei contra aquela pessoa. E acabou que eles não me reembolsaram por conta disso. Eu até achei que eles. Até falei com ele, ele digo, Pô, vocês não conseguem re, puxar o histórico aí e tal, das mãos que eu joguei contra essa conta? Né, a GG Poker tem lá um, um, um campozinho que eles lhe dizem lá quantas as mãos que você jogou contra aquela pessoa, as maiores mãos ganhas, as maiores mãos perdidas. Então a GG você consegue ter esse rastreamento. E no PP Poker eles não, não fazem isso quando você denuncia, entendeu? Mas enfim. Ele só, ele só pega a última mão? que, que Não, você se eu só, vamos supor que eu jogue numa mesa com, com um cara. Eu jogue cinco mãos com esse cara e eu salve as cinco mãos. Se esse cara for um bot, eu tiver perdido dinheiro nessas cinco mãos, eles vão me reembolsar pelas cinco mãos que eu perdi. É, mas se você perder dinheiro, se você não jogou nessas ultram, últimas 5 mãos, você jogou nas, sei lá, 10 passadas. É, não, exato. Se eu joguei, on ontem eu joguei 5 mãos contra ele, hoje eu joguei mais 5 mãos. Se eu só pegar as mãos de hoje, ele não me reembolsa de ontem, entendeu? É um pouco complicado isso também. Tipo assim, pô, os caras deveriam ter o registro de todas as mãos jogadas, né? Eles certamente têm. Eu não sei porque que eles não conseguem fazer esse filtro, mas que é. eles têm o registro, eles têm. É, de todas as mãos que são jogadas na plataforma. Eu lembro que teve um... O PokerStars fez isso, o um, um Milestone, uhum. né? De não sei quantos milhões de mãos jogadas. É, pois é. Você lembra disso? Lembro, lembro, lembro sim. E, ou seja, eles conseguem né, acompanhar as mãos todas. Não faz muito sentido o PPP não, não ter isso, tá ligado? Sim, pois é. Mas o fato é, você só consegue o reembolso das mãos que você mandar pra eles. Eles reembolsam, demora um pouquinho e tal, né? Quinze dias, mais oito dias. Mas tá lá na conta depois. É, no mês que vem, ou tipo, um mês, mais ou menos um mês depois, né, ou 20 dias, você consegue ter esse dinheiro reembolsado. Mas isso é um, é, um, é, um, é chato porque, assim, você além de ter que estar se preocupando em jogar bem, você ainda tem que estar se preocupando em coletar as mãos, avaliar o perfil do cara, se o cara é bot, e aí print do, do, do, da conta do cara para salvar o arquivo, e depois... Tipo assim, todos os dias que você joga, você tem que salvar as mãos porque se sei lá no terceiro dia você descobrir que um desses jogadores era bot você tem salvo os três dias entende é o que, que eu fazia quando eu sempre que eu sentava na mesa eu já procurava os perfis de cada um e via quem se enquadrava naquele naquele perfilzinho né que Dos bots. E aí eu já marcava. Já botava uma notezinha lá de uma cor diferente. E aí toda mão que eu perdesse para aquele cara, eu já salvava a mão. Só que isso é chato de você ter que estar. Com certeza. É, o processo de você copiar o hand history, você gasta ali 4, 5 cliques para poder chegar na, no hand history e salvar. E salvar. Então, então isso toma tempo. Você perde você perde inclusive a na parte numa parte do jogo, porque você tá ali salvando... Perfil e tudo mais, né? Além de tudo, você tem essa essa, essa questão de perder o foco no grind. É isso, e, e acaba te estressando, né? Porque, tipo, porra, você fica putaço com aquilo que tá acontecendo e você não tem a certeza de que o cara é bot ou não, tá ligado? Né? Não tem. Às vezes o cara pode realmente ser um bom jogador e tudo mais. Exato. Mas você fica. Mas como você já tá. Mordido de cobra. Mordido de cobra, de cobra <risos> é. Sacou? Então, tipo, você já fica já olhando pra aquele jogador de tipo, ah, o cara. É, Tem uma cara de bote é, é da um bot da é. porra. É um bot e tal, não sei o que, E aí você fica marcando ele o tempo inteiro ali pra saber se é ou não mesmo. É. E acaba estressando. Isso cansa muito mais a sua mente, né, enquanto você tá jogando. Aí sim, quando, quando isso, isso aconteceu, eu comecei a receber as denúncias dos bots. Eu conversei com um dono de clube, que eu jogava, né, eu conhecia ele, e aí falei a ele, ele fez, ele fez, velho, desconheço, desconheço qualquer coisa. Aí mandei essas informações pra ele também, e ele ficou, é, também ficou perplexo como eu, né, e aí conversou, fica, conversou com alguém da liga, que eu não sei com quem foi que ele conversou, e o pessoal da liga confirmou a ele que tava acontecendo, mas que os caras estavam correndo atrás pra poder bloquear e tudo mais. Mas enfim, é algo que nem todo mundo tinha conhecimento. Você veja, eu sou apenas um jogador e o cara que era dono de clube não sabia ainda da, da, desse tipo de coisa acontecendo. Sim. Entendeu? Claro, nem todo nem todo, todo clube é um clube de gente safada. ele Um clube sério, né? Que toma conta lá dos seus jogadores e tudo mais e, e monitora. Então pra ele foi, foi, algo, foi uma surpresa. Né? Quando ele soube que tinha, um, tinha boite na plataforma. E às vezes ele nem tá jogando ali o dia a dia pra tá vendo isso, né? Eu não sei, eu acho que ele até tava. né? Na época que eu conversei com ele, ele até tava, ele jogava 5x10 e tal. Mas parece que no field dele, ele não percebia muito isso, né? Não sei por que razão. Até porque não tem sentido o cara estar com um bot jogando um field barato, né? Depende, velho. Depende de como seja a estrutura por trás disso. Porque assim, vamos lá. De que maneira o cara... Pra o cara criar um bot, o cara vai ter que botar dinheiro pra esse bot jogar. Ele vai, esse dinheiro vai ter que surgir de algum lugar. Né? Sim, se, sim. vamos supor que seja hum, eu, eu cheguei e vou criar um bot eu vou, ter que, eu vou alimentar 10 bots aqui suponha que eu tenho minha grana, minha grana é limitada, eu não tenho grana infinita né? então se sou eu uma pessoa sozinha querendo criar bots na, na plataforma e alimentando esses bots eu vou botar lá onde eu vou, suponha que eu tenha 100 mil reais pra botar eu vou ter a decisão de botar esses 100 mil reais distribuídos na 51, na 1.2, na 2.4 ou botar 10 bots na 5.10 pra jogar. Eu imagino que seja muito mais vantajoso para ele distribuir em níveis um pouco mais baixos mas colocar uma quantidade de bote muito maior por conta do risco. Primeiro que ele, ele, ele quando ele é pego, certamente o, a grana que tá naquela conta ela vai ser bloqueada, né? Então quando ele é pego, ele perde menos. E além do mais ele consegue explorar muito mais gente, ele foge da variância também. Porque querendo ou não, o bot uhum. entra na variância do jogo, né? O bot se atola lá no, numa mão Sim. e, e Sim. o baralho bate pro Pro, pro humano, e ele se fudeu é, então, é como um time de pouca é, então ele pulveriza <risos> a grana, se for dessa forma né? mas por exemplo, vamos supor que seja sei lá, um dono de clube que tá usando um reiki gigantesco lá que ele tem para poder, poder alimentar os bosses né? o reiki na verdade, o não o reiki. sim então certamente o poder dele aquisitivo vai ser muito maior e ele vai poder botar o dinheiro em contas mais caras, em níveis mais caros eu não sei exatamente como é que funciona Mas, Mas aqui tô... temos um tutorial de como fazer, né? Tô, supo, tô supondo. <risos> você acabou de montar o tutorial de como... Te não, eu conta. tô aqui, eu tô fazendo <risos> hipótese, eu não faço ideia de como é que isso acontece. Eu sei, eu sei. É, é porque a tipo assim, é, sua linha de raciocínio faz todo sentido, tá ligado? É, eu acho que faz. É <risos> ah, isso que eu tô falando, por isso que é. eu falei, zoando. Você estava criando um tutorial de como utilizar os gostos. <risos> Enfim, eu fiquei, eu fiquei chateado naquela, na época quando eu soube disso e tal. E aí como protesto, eu acabei saindo do PP Poker e fui jogar na GG. Eu passei quase dois meses jogando na GG. E depois eu acabei voltando pro PP Poker, porque, por uma série de motivos. E quando eu cheguei lá na, na GG, eu senti o field bem mais duro do que na, no, no PP Poker. em rede Diminuiu imediatamente né? E o programa de, de hackback Também deles não é tão, tão interessante Como no PP Poker Eu acabei voltando pro PP Poker Ainda com os bots Tinha sido mais vantajoso permanecer é, Mas mas quando você voltou Você sentiu que o fio ainda tava é, é isso, carregado de Era isso que eu ia aí. falar É, Quando eu voltei eu percebi nitidamente Que já não era mais a mesma coisa Que eu não, que eu não, não via Pelo menos aquela quantidade de perfis Aquela quantidade de contas com aquele perfil Que se enquadrava nos bots. Mas aí você acha que ainda tem bastante? Ou tipo assim, você acha que a, a galera está começando a, a se proteger mais? O que eu lhe disser vai ser achismo. Nesse, nesse é, sentido, não, mas eu, eu quero. Eu, o que eu estou perguntando é o que você acha mesmo. É. Não, eu, eu, eu acredito que tenha havido alguma. alguma atitude da, da, da plataforma nesse meio tempo. Né, que, que reduziu de maneira significativa a quantidade de bots, né? Essa é, eu não vou dizer que não tem porque certamente, certamente é uma briga de gato e errado como a gente falou na introdução. Sim. E isso não vai acabar nunca. Os caras estão sempre correndo atrás da malandragem, né? Sim, todos os sites passam por isso, né? Todos é, os sites passam por isso. Na verdade, na vida, né? A malandragem está sempre um. Quantos um, vídeos tem do, no YouTube do do Pokéstars, por exemplo, da galera tendo que comprovar é. Que não é bot, tá ligado? Exato. Eu lembro de um cara que jogava Gol, ele jogava... É, fala, aquela City... galera que volumava o limite pra caramba O limite de tela que podia ter no, no, no PokéStars, ele jogava de Citigol. Uh -huh. Ele teve que filmar e mostrar que era é, ele jogando. Pois é, exatamente. Simplesmente ele era insano e acabou. É. Mas A questão agora é que assim, não, era, não existe mais, não estamos mais naquele momento em de que... A, não é, eu não sei se existe bot na plataforma. Sim. A questão agora é, existe e o que está sendo feito para minimizar. Não tem mais dúvidas se tem ou se não tem, porque as próprias confirmações das denúncias na, nessa unidade de segurança da, ferramenta, da plataforma, ela, ela já confirmou que, que existiam. Né? Então não é se existe, é existe. E o que está que sendo? Você feito. teve reembolso, né? Sim, fui reembolsado, né? Por, por conta se você disso. foi reembolsado, é porque é. eles comprovaram que era um bot. Então, tem uma outra questão, tem outra questão. Eu percebi, eu percebi a utilização desses bots jogando PLO 5. O PLO 5 ainda é um jogo que não está resolvido, então não existe solver para ele ainda. Como então, a gente já, conversa, já falou sobre isso em, em outros episódios. Já, é, exato. E nem, então sendo assim, nem mesmo os bots jogam todas as mãos de maneira 100% perfeita. Porém, eles sim, eles seguem uma linha lucrativa. Lucrativa, né? Exatamente. Ainda que não, seja, que não seja um jogo perfeito, é um jogo lucrativo, é como se fossem regs jogando sim. naquelas contas, entendeu? Sim, né? é como se fossem regras. Eu tô, estou tô colocando isso porque, para dizer que o fato de existirem bots é muito, o fato, é muito ruim, mas ele não inviabiliza o jogo. Pelo menos não por enquanto. Né? É, eu tenho uma preocupação, por exemplo, com o Holden. Eu não sei, eu não jogo, jogo cast de Holden, mas eu acho que se esses bots existirem <risos> no, no Holden, eles devem estar assassinando destruindo, filho. né? É porque o holding, tudo bem que o holding também não é resolvido, mas existe um a nível... Forma de, a forma de jogar é muito... Mais masterizada, né muito Isso. mais disseminada a maneira de jogar corretamente. É muito mais simples de jogar do que o PLL 5. É não E assim e o tempo em que o, o Holden existe, já existe uma quantidade de material tão grande que você sabe é, Quase que, que no decoreba ali, quais mãos você deve tributar, né, contra qual perfil de jogador, de que posição Isso é de conhecimento comum, claro que não é fácil você fazer isso Mas um cara que, que, que já estuda o jogo há um tempo, ele consegue saber, boa parte resolver boa parte do, das questões Então eu acho que se existirem esses bots no Holden, eles devem estar fazendo muita grana Né, no PLO 5 e no PLO 6 que eu estou jogando agora, talvez nem tanto, porque, como eu falei, são jogos não resolvidos ainda. Né? Além, dos bots, além dos bots, eu também recebi um vídeo mostrando um, um cara que, jogando no, lá na, no PP Poker com uma ferramentazinha do lado da mesa que mostrava as cartas as dos, cartas, dos legal, adversários. Eu lembro disso aí. Né? É, rapaz, é surreal véio. Não, mas assim, entenda A gente não sabe até que ponto esse vídeo ele é verdadeiro A gente olha, então... fica meio chocado mas, mas, você, mas você entender que existe bot na no, no plataforma, tá ligado? É, mas uma coisa é você ter o bot na plataforma E outra coisa é diferente É uma ferramenta que mostra as cartas né? É, difícil. é diferente e os, é, é um argumento que os caras Quando eu conversei com o, os, os parceiros do onde clube e tal Os caras me fizeram um questionamento que de fato é válido Que é o seguinte Se os caras têm uma ferramenta dessa, que é uma fonte de dinheiro, né, uma mina de ouro, por que, que os caras vão divulgar isso no YouTube assim, dessa maneira? Qual o intuito disso? Entendeu? É, é um questionamento válido. Se você tem uma parada dessa, você fica na manha, né, velho? Porque tem gente que é assim. A resposta é simples e direta da Porque tem gente que é assim, pô. Porque tem gente que faz a merda e acha que é legal mostrar para os outros a merda que tá fazendo tá ligado? Eu, talvez. Existem pessoas que são assim, existem pessoas. Eu não tô eu não tô dizendo que ah, não, isso é real e tal, mas pode ser real e o cara pode ser um babaca, tá ligado? É. Além de duplamente babaca. Primeiro porque tá fazendo isso com a plataforma, usando o software, e segundo porque tá assim, querendo quer se mostrar, tá ligado? Esse vídeo a gente vai colocar esse vídeo nas notas do episódio também, para que a galera veja e tire suas conclusões se esse vídeo é Sim, real tá. ou não. O que, é que não vocês é. acham se, se vocês realmente acham que o vídeo é real ou não, né? Uhum. pois é, então tem, tem essa denúncia também não é o foco desse episódio, a gente está falando de segurança está, por isso que a gente citou, mas a gente está aqui falando mais pontualmente do, dos bots então é isso vamos deixar esse vídeo esse vídeo na, nas notas desse episódio para quem quiser ver certo vamos fazer uma pequena pausa aqui para falar do nosso parceiro, que é a DM Créditos onde você pode comprar e vender suas fichas de, de poker Online, né com bastante segurança a gente está aqui aproveitando o tema segurança É, claro. Em que, inclusive, a gente já fez um artigo lá atrás, está no, no, disponível no, no site do Hit, um artigo sobre um golpe que o pessoal utiliza muito, que é o golpe da triangulação onde eles utilizam uma técnica em que ele consegue enganar o jogador. E roubar o dinheiro que o cara tá usando ali para poder comprar crédito né, ou vender crédito. Então, fuja dessa malandragem. Não fique fazendo um negócio com quem você não conhece, procurando contato em, em grupo, de WhatsApp, em grupo de Facebook. Vá direto no certo, vá direto na DM Créditos, acesse o site da DM Créditos, tem o WhatsApp deles, a gente vai passar o número do WhatsApp deles aqui, que é o 319. 8472-3490 Então você já entra em contato direto com eles Vai na segurança, vai na fé E não fica vacilando para poder não, não cair em golpe E lembrar que os caras são rápidos Pode pedir e a entrega é rápida né? Dependendo da hora que você faça, cai no mesmo dia É tranquilaço, tranquilaço Pix agora, você tem dinheiro Na conta em alguns minutos Então não vacile, vá na DM Que é a melhor forma de você fazer Sua, sua, sua compra e venda De crédito online, tá certo? Seguindo aqui, nesse processo, eu consegui, né, depois de, de procurar um tempo, eu consegui o contato de uma pessoa importante dentro da PPPOC, né, que trabalha na plataforma. Que não vai ser divulgado. Né, infelizmente, a gente convidou ele para poder participar desse episódio. Seria muito importante que eles pudessem fazer uma participação aqui, para poder falar sobre esse tema, né, pessoalmente. A gente não é jornalista, mas a gente entende <risos> a necessidade de ter os dois lados falando sobre determinado assunto. É, seria importante ouvir o que, que a, a, o PP Poker tem a dizer sobre isso. Né? E a gente convidou eles, né? foram muito receptivos, mas infelizmente eles, eles consultaram o pessoal da Matriz na China e o pessoal não autorizou eles a participar do nosso episódio e falar com a gente. Né? Eu tentei, num segundo momento, trazer alguém da Security Poker. Né, que é essa unidade de segurança Mas a participação dessa, dessa pessoa da security No nosso episódio também ensejava algum risco né, Porque querendo ou não Ele está ali a segurança da pessoa, é, né, Lidando gente? com o dinheiro da galera Bloqueando o dinheiro de alguns e de outros Então é, a pessoa podia acabar se expondo E, e por motivos justos Eles não, acabaram não, não participando Né, não vindo, aceitando o nosso convite Mas eles toparam, eu, eu pedi a eles Eles toparam responder algumas perguntas Que a gente tem sobre esse assunto Para poder nos ajudar, nos ajudar a esclarecer alguns pontos né? É, a, gente, a gente fez algumas perguntas para eles E eles responderam E a gente vai trazer aqui para vocês Algumas dessas, das, das informações que a gente gostaria de trazer para vocês Infelizmente eles, elas não puderam ser passadas Por questões contratuais E por questões de segurança também. Né? Por exemplo, eu, eu queria alguns números relacionados às detecções. Né? Então, esses números eles não, estavam, não, não estão disponíveis para a gente. Né? Outras coisas que seriam interessantes a gente saber seriam técnicas de detecção. Como é que eles fazem na prática Isso a detecção bastante dos importante, bots. Né? É, mas eles também foram, para não entregar ouro ao bandido. É, exatamente. Vão... É complicado, né? A gente, ó, ó, a gente detecta assim. Ah, os caras ah, se detectam assim, né? Então é, eu vou fazer de pois outra forma. É, exatamente, então... <risos> Na verdade, eu já esperava, né? Quando eu pedi eu já esperava que a resposta Sim, fosse essa. Claro, mas, claro. assim, eu tentei, hum, é... porque iria, iria enriquecer o nosso episódio se a gente trouxesse detalhes desse nível. Mas, infelizmente, não conseguimos, tá? Para poder a gente começar a entender essa questão da segurança no, no Pepe Poker, é importante que a gente entenda como funciona esse esquema novo de ligas e clubes. Né? A gente estava acostumado com o formato tradicional, como é na GGI, como é no, no PokerStars, que não tem esse esquema de liga, né? é um site que, que oferece lá os torneios e, e as mesas, enfim. Né? O PP Poker, assim como a X-Poker, assim como o U-Poker e outras ferramentas, eles chegaram com um conceito um pouco diferente. Esse conceito novo também traz questões ligurado, ligadas à segurança, e a gente precisa entender exatamente isso. Como é que funciona? Conversando com, com esse... Esse, essa pessoa da, do PP Poker, ele, ele usou uma, uma analogia interessante. Ele fez assim, como se fosse, o imagine o Uber, né? O Uber é uma plataforma, tem lá os motoristas que se cadastram e, e começam a, a trabalhar para a plataforma Uber. e oferecer os serviços dentro do Uber. É como se as ligas e os clubes fossem o motorista. É como se os clubes fossem os motoristas. Né? É, a analogia sim. que ele fez foi essa. Então, os clubes vão e aderem à plataforma, E começam a oferecer os serviços que aquela plataforma, no caso as ligas, né, que as ligas tem. Então essa analogia foi uma analogia interessante né, e ajuda realmente a esclarecer algumas coisas na, na nossa cabeça. Bom, entendida essa primeira parte né, com relação a, ao esquema de ligas e clubes, que é importante para a gente começar a entender o esquema da segurança dentro do, de aplicativos como o do PP Pokémon, a gente fez uma outra pergunta para a equipe do, do PP Poker no Brasil, que foi a seguinte. Qual é a exata posição da Security Poker no organograma, digamos assim, do PPP? Né? Em que tipo de casos ela atua? Qual é o tamanho da equipe dela? E a resposta que a gente obteve foi a seguinte. A Security atua em casos de suspeita de uso de software de terceiros proibidos pelos termos de serviço do PPP. Né? Que é muito parecido com um dos outros das outras sites de, de Poker. Todos aqueles softwares lá, a, a security atua tentando identificar o uso deles. Né? Suspeitas e denúncias de colúgio e chip dumping, que seria a passagem de fichas entre jogadores de clubes diferentes. Né? Também são atitudes que, que a security tenta identificar. Né? Com relação ao tamanho da equipe, eles me responderam que a equipe tem aproximadamente 15 funcionários, entre eles... Ex-jogadores profissionais de poker e profissionais da área de TI, para tentar ajudar nessa nesse rastreamento aí. E é uma galera é, direcionada apenas para o Brasil, não mas... é Entendi, eu entendi que sim, não cheguei, não cheguei a, a confirmar, mas eu imagino que sim, até porque a equipe é. da Security responde para gente em português e tal, eu imagino que, que essa equipe seja focada no Brasil. Lembrando, lembrando para a galera que foram perguntas que a gente fez para o pessoal lá, e a gente está lendo mais as respostas deles que eventualmente a gente vai dar alguma opinião, mas não necessariamente o que a gente fala é, descredibiliza o que ele está falando. Não, a ideia, a ideia é, é bom pontuar isso realmente, a ideia aqui não é essa. Né? A gente não está aqui para descredibilizar a plataforma, ou o que eles estão dizendo para a gente, muito pelo contrário. A gente preza pela saúde do, do Poké Online no Brasil e no mundo todo. A ideia aqui é esclarecer qual é a conduta que a, a plataforma está utilizando, é somente isso tá certo? para poder ficar bem claro que a gente a está gente procurando fazer a coisa aqui de maneira mais imparcial possível. A gente quer, quer apenas tentar dar um pouco de transparência a esse processo, a gente não entende como é que funciona a coisa por trás e talvez pela primeira vez uma, uma equipe tenha disponibilizado algumas informações um pouco mais, mais detalhadas sobre esse tipo de, de atuação no background da, da, do site, e era isso que a gente quer, quer fazer, a gente quer conhecer é, o que, que acontece. Tá? Uma outra pergunta que a gente colocou aqui foi o seguinte, os bots encontrados até hoje estavam operando em todas as modalidades? Existe uma incidência maior em alguma dessas modalidades? Como eu falei, eu abri chamados procurando identificar e foi confirmado os bots jogando o PLO5. A resposta que eu obtive da equipe do, do PPP foi, a grande maioria dos bots identificados e posteriormente banidos operavam na modalidade Texas Hold'em devido à facilidade de programação matemática de equidade das mãos e outros poucos na modalidade poker chinês. Por exemplo, no Omaha 5 ou 6 cartas, as equidades são muito menores e por isso matematicamente não interessante o investimento no desenvolvimento de um software para essa modalidade. É, como a gente já tinha comentado em algum outro episódio sobre PLO, não foi? Não existe um solver para o Omaha ainda. Então, muito provavelmente a galera que faz o Texas eles devem usar isso Como base, né? E criar um programa que, que consiga ver uma equidade e ver matematicamente a melhor jogada É uma parada muito complicada para Omar e 5, 6 cartas E como a gente mencionou, o conhecimento do holding, ele é difundido né? É, e existe, por exemplo, um P.O.S.O.V. da vida que você consegue uhum. dizer exatamente qual é a melhor maneira de jogar Então, naturalmente, é muito mais fácil programar um bot pra rodar em Omaha em Holdem mas não que não que não tenha né, nos outros. É exato. Ele ele ele colocou aqui pra gente que identificou no Poker Chinês e no Holden, né, que no no no Omaha 5 e 6 cartas não era interessante para eles, mas assim, eu posso garantir que existe no Omaha 5 e 6 cartas, né? Talvez, talvez a equipe da Security em se a gente tivesse conseguido o o contato do pessoal direto da Security, eles tivessem um pouco mais de detalhes com relação a isso, porque tem também no, no, no Omar 5 cartas. né? Como eu falei, eu estou jogando 6 cartas agora, e tem, tem apenas um mês que eu estou jogando, e nesse mês eu de fato não consegui identificar nenhum adversário que parecesse com um bot jogando. No 5 cartas sim, eu identifiquei, mas no 6 cartas eu não identifiquei. Então, Mas pelo menos a gente conseguiu a informação aqui de que a maioria dos bots trabalhavam de fato rodando no Texas Hold'em, jogando Cash Texas Hold'em. Eu devia ter perguntado aqui com relação a, a torneio, mas eu acho que pra torneio não deve rolar, né? Não sei se se tingou. É porque existem uma série de outras variáveis que, que, que aparecem em torneios, que é é difícil você fazer cálculo em cima disso. É. Mas se o cara tá jogando com um, um bot que ele vai jogar pela equidade, tá ligado? É, não sei, você tem cálculo de CM, você tem cálculo de de Edge sobre aquele field que você tá ali na retinha. Então, enfim, é difícil. Eu acho que, é, que deve ser complicado programar qualquer coisa de, de automatização para torneios. Mas, enfim. É aquela parada né, de, num cash game, você jogaria um 50-50 de boa, tá ligado? Mas no torneio nem sou. É, insisto. a gente discutiu isso aqui, né, no outro episódio. Pois é. é. Exatamente. Vamos lá. A gente teve outra pergunta aqui que foi sobre a utilização do software que mostra as cartas. Dos oponentes que a gente comentou sobre o vídeo, né? E aí ele falou que não. Eles identificaram que era um golpe. Que a galera ficava tentando tirar vantagem. ganhar os outros, né? é óbvio. É, e aí ele fala que o que houve foi uma captura de tela. E eles fizeram uma montagem em cima dela. Pra poder dar golpe na galera. Tipo, pra tentar vender uma parada que não existe. E aí só sumir depois. É. Passando para uma outra pergunta, a gente perguntou o seguinte: Por que, que não se exige cadastro dos jogadores no PP Poker para possível banimento posterior, como fazem outras plataformas, como Pokestars ou a GG? No, no, no PS. Eu acho é, que isso é um dos cruciais, assim, né? É. No PS e na GG, você só você pode até começar a jogar, mas você não saca se você não, não completar não o seu cadastro lá e tal. É, não tiver. É. É, e é um cadastro. É chato, você manda um comprovante e os caras: Não, esse não vale, tem que ser outro. É, eu já tive, eu já, eu já perdi um tempo fazendo, fazendo esses cadastrinhos na GGE, os caras recusando seus, seus comprovantes lá, essa não vale, tem que ser um conta sim, não sei o quê, de consumo, sim. enfim. Tem que ser bem, mas tem que ser assim também, para você garantir a, a, a integridade deles. A primeira resposta que a gente obteve deles foi. Porque o modelo de negócio do PP Poker é diferente do utilizado pelas outras plataformas que tem financeiro direto com o jogador. Que, que no caso os, os cacheiros, né? a galera que trabalha com, direto, só com isso. É, O a dinheiro sai direto da do jogador para a conta da plataforma, digamos assim. Né? E no PP Poker é diferente. Como ele continua aqui? Ele continua dizendo assim. No caso do PP Poker, todo o processo de compra de fichas e pagamento a jogadores é feito pelos clubes não havendo assim a necessidade de cadastro por nossa parte, e sim por parte dos clubes que alugam a nossa plataforma para poder oferecer jogos aos seus jogadores. E aí, com essa resposta, é, a dúvida continuou. Então eu fiz uma nova pergunta para ele, dizendo assim, não tem como o PP Poker exigir que os clubes efetuem cadastros dos jogadores vinculados a eles, para garantir uma maior segurança dentro da plataforma? A resposta foi a seguinte, alguns clubes já utilizam dessa prática, de fato utilizam. Hoje mesmo eu estava pesquisando... Um negócio sobre, sobre sobre a nossa pauta aqui. Eu me deparei com um site de um clube e os caras diziam lá, né inclusive usando isso como um argumento, né que é mais seguro, porque eles exigem cadastro e tudo mais. É, porém, os clubes... Isso é importante, né? É, seria importante se todo mundo adotasse isso como prática, mas vamos lá. Porém, os clubes dentro do Pepe Pocah têm autonomia para trabalhar da maneira que lhe for mais conveniente. Vale ressaltar que um grande número dos nossos clientes é formado por home games, onde o realizador dos jogos conhece pessoalmente os jogadores do seu clube. Já nas grandes ligas, é exigido sim um cadastro de jogadores por questões de segurança. Então, então o que a gente pode falar é, se você vai entrar no PPP, tem, tenta procurar um clube que, que busca essa questão de segurança, né, de, de cadastro, e você ter essa esqueci a palavra. Essa garantia, né? Digamos, não é uma Isso. garantia, mas... E você tem essa garantia de... Essa camada de segurança, é, digamos assim. É, exatamente. Não é que é uma garantia, mas, tipo, pô, você pelo menos tá vendo que é uma parada mais segura. Que você tem que mandar uma documentação, que você tem que ter todo um processo de segurança. E que aí você vai ter um ambiente mais tranquilo para estar jogando um poker. Se você ficar se preocupando, se vai ter um monte de bot ou não. O cadastro, ele, ele não garante que não vão haver bots, né? Exato. Mas, Mas ele, ele, ele limita né? a ação do cara. Porque, vamos lá, o cara é. pega um. um vamos, vamos supor que. Se o, se o cadastro fosse feito. O cara crachá, fazer que nem o, o, o Nubank. O Nubank mande uma selfie com o seu documento. Segurando o seu documento. Se você for banido, você não vai ter outro CPF para poder apresentar. A sua cara vai ter que estar ali junto com, com o seu documento. Exatamente. Mas vamos supor que os caras cobrem somente o CPF, um documento que você mande aí o cara ganha uma flexibilidade um pouco maior para fazer malandragem, o cara manda o dele aí o dele bloqueia, aí o cara manda do irmão manda da mãe, manda não sei o que, mas esse limite acaba, ele não vai ter toda uma quantidade infinita de documentos para poder apresentar já dá uma certa né, dificuldade já é, já, é, já é uma camada a mais né, de, de dificuldade para o cara que quer fazer gambiarra. então é isso, busca um clube que, que tenha esse tipo de segurança né? É essa dica, essa dica de Murilo é boa Imagina isso porra, um saco você ficar jogando e se preocupando com porra, bicho. Pode parecer chato de ah, porra, um cadastro, não sei o que. É um processo de uma vez só que vai lhe dar um, um, uma garantia um pouco maior, né? De que todo mundo que está jogando ali tem um cadastro, que se der merda esse cara vai ser bonido e não vai voltar. Pelo menos não naquele clube ali. Então, não sei, é talvez uma, uma, uma boa opção. Não, e aí a próxima pergunta é a responsabilidade pela segurança é apenas da plataforma ou dos clubes também? Qual a obrigação dos clubes com a segurança? Então, aí o que, que ele respondeu foi o seguinte, que a responsabilidade é mútua. O departamento de antifraude do PPP monitora 24 horas por dia, 7 dias por semana, os dados, identificando situações de quebra nos termos de uso da plataforma, aí bane a conta imediatamente. Porém, os clubes têm um canal aberto com a equipe para solicitar investigação de atividade suspeita dentro do seu próprio clube ou liga, a qualquer momento. né? Então o próprio clube identificando qualquer atividade suspeita, ele pode solicitar uma análise, né? pelo, pelo que eu entendi da, da resposta foi isso, né? ele solicita uma análise Sim. da security né? em cima daquele jogador em específico. E aí nesse caso de tolerância zero, é, vai para o dono da conta ou os clubes recebem algum tipo de punição também? E aí o que ele respondeu foi, na maioria dos casos é com o jogador dificilmente o PPP vai conseguir comprovar que o clube é conivente uhum. com a prática ilegal, que muitas vezes são arquitetados pelos agentes sem o conhecimento do dono do clube. Porém, já houve casos em que o clube foi unido da plataforma após constatação de envolvimento do proprietário. O que é muito bizarro, né, mesmo? O que, que é bizarro? Haver um clube que, que caiu numa treta dessa, tá ligado? Ah, mas tem, velho. Claro que tem. tem é, né, velho. O cara... Amigo, tem, malandro é, minha, aqui, <risos> tem malandro pra todo lado. Tem malandro pra todo lado. É, eu sei, velho, mas porra, imagina você tá ali, não, eu vou entrar nesse clube aqui porque é de boa, e aí você vai descobrir que tem uma merda lá. Vai saber, <risos> às vezes o cara já quer entrar na malandragem, o cara vai criar um clube lá, entra no negócio e ele já cria na intenção de dar maldade, entendeu? Às vezes é assim, vai saber. Qual é a postura do PPP em relação a clubes permissivos e reincidentes? Qual é o nível de tolerância dado a eles? E aí, rapaz? A resposta que eles nos deram foi a postura do PPP é de tolerância zero com esse tipo de atividade, pois infringe os termos de serviço. Simples e direto na não tem o que discutir velho. você tem uma regra você não comprou a regra? Um abraço, irmão é. Eu acho que de tudo que a gente que a gente ouviu como resposta aqui talvez o ponto que, que merecesse um pouco mais de, de ajuste fosse a questão de, da exigência de cadastro né? ainda que por parte dos clubes Né? Eu acho que isso, só isso por si Porque só já ajudaria bastante na é, é, eles não tem como exigir, né? Que o clube faça o que ele quiser. Tipo assim, não tem como tem, exigir né? que o clube. É, poderia, poderia, poderia, mas é como ele falou, boa parte dos, dos clientes deles é formado de home game, tá ligado? Uhum. Que a galera, todo mundo se conhece e tal, não sei o que. Então, tipo, ele não tem, em tese ele teria como exigir. Mas, tipo, pra o bem deles, eu acho que eles não fazem isso, sabe? É, talvez. Eu acho que é uma pagada tipo assim. É, um, é uma suposição, não estou dizendo que é ou não é. Só que é o que a gente acha. Só. Por fim, eles nos mandaram um relatório de segurança 2020 do PP Poker, em que eles passam algumas informações relacionadas à área de segurança da plataforma no ano de 2020. E nesse documento, eles falam que eles utilizam mais de 80 indicadores para detecção de fraude, que eles utilizam restrições por IP e por GPS. E aí tem uma outra parada que eles utilizam, que traduzindo se chamaria um gerador de número aleatório. O que, que eles fazem? Selecionam milhões de mãos aleatoriamente para análise e comparam os resultados daquelas mãos com o resultado que era esperado matematicamente para aquelas mãos. Então, eles analisaram 29 milhões de mãos de Holden, 24 milhões de mãos de PLO4 e 21 milhões de mãos de PLO5. E em nenhum deles o desvio Com relação aos resultados, chegou a 0,2%. Sempre abaixo disso. O que é ok, né? Quando você faz um tipo desse de, de análise. É, Não é, chegar em 0,2 é, é de 0,2 é, um, é um número perfeitamente aceitável. Para reforçar aqui, já chegando para o final. Por que que... Essa questão dos bots chamou nossa atenção. O, o PPP... Muitos jogadores brasileiros aderiram ao PPP. Quase todo mundo que joga um Pokémon online no Brasil já jogou no PPP pelo menos uma vez. Né? Exceto aquela galera que joga em time e tal, que já tá em outra plataforma, jogando no PS, mesmo assim, jogando assim no É capaz dos caras jogarem. É, às vezes a outra deve dar um tiro, mas assim, de maneira regular, a galera deve estar jogando em outros. Mas assim, a grande maioria do field recreativo é, certamente tá, tem contato com alguma frequência com o PPP. Em função dessa adesão significativa dos jogadores do Brasil à plataforma, o PPP acabou virando o alvo de, dessa galera que quer fraudar o Poké Online. Né? Uma, uma ferramenta que ainda está sendo, sendo amadurecida, né? e naturalmente, ainda, ainda de alguma maneira, tinha espaço para que os caras é, conseguissem fazer esse tipo de coisa na plataforma. Então é isso, toda vez que, que algo se destaca, tem uma frase que diz que assim o prego que é martelado é aquele que se destaca. Né? então toda vez que alguém se destaca ele toma martelada de algum lado né? em toda a área, em toda área isso acontece eu sou da área de TI né? Eu, tenho, eu tenho especialização na área de segurança e na área de segurança tem um, um, um tema que é muito parecido com isso que está acontecendo aqui no PUC a galera do, do Windows e do Linux vive, vivem em, em, em guerrinha dizendo que ah, porque o, a, a Microsoft o Windows tem mais vírus do que no Linux mas na verdade o que acontece é que o A base de usuários do Windows é muito maior do que a base de usuários do Linux. Né? Então é por isso que a base de. a quantidade de vírus que aparece é muito maior para plataformas Windows do que para Linux. Né? Mas isso não quer dizer necessariamente que uma plataforma é mais segura do que a outra. É uma questão de, de base de, de usuário, né? de market share, digamos assim. Né? Quanto mais quanto mais gente utiliza determinada ferramenta, mais ela vira alvo de ataque de diversas formas. No Poker, isso é idêntico. Isso é igual. Tá? Então, por isso que o PPP-Poker acabou virando alvo dessa galera. O PPP, ele, o brasileiro aderiu maciçamente a ele. Mas, assim, é importante que a plataforma tenha consciência de que nenhuma, nenhuma vitória é absoluta, digamos assim. A prova disso é que a GG... Os números da GG têm ultrapassado vários números do Pokestass. Se já não é, na, pelo menos para torneios, muito em breve é possível, é provável, eu diria, que a GG passe os números do Pokestass, porque em termos de cash game já passou. Já tem notícia mostrando que o volume de, de jogos em cash na GG é maior do que o do Pokestass. E o Pokestars dominou o mercado por muitos e muitos anos. Então hum. é importante que a, a direção do, do PPP tenha consciência disso, nesse mercado altamente competitivo. É muito fácil você meter os pés pelas mãos e perder mercado, né? E perder mercado. Eu acabei saindo do PPP para ir fazer uma experiência na GG. Acabei não ficando lá por uma série de motivos, que se esses motivos não existissem, eu talvez estivesse lá até hoje. E assim como eu, outras pessoas também podem fazer esse movimento. Então, é importante tomar cuidado e tratar a segurança da plataforma como algo importante. Né? Acho que isso em algum nível tem acontecido, né? porque me parece que eles, eles responderam de maneira é, relativamente rápida né? a isso, mas é importante continuar aperfeiçoando os métodos de controle para minimizar o tempo todo esse tipo de coisa, porque ninguém ninguém fica à vontade jogando, colocando seu dinheiro numa plataforma que é insegura, de alguma maneira. Já existem outros bons concorrentes no mercado, né? Inclusive com esse mesmo formato da... que a PPP usa, né? Que é a Expoca, que é a nossa parceira aqui. Então, é bom ficar esperto, né? Várias outras plataformas surgindo, né? Pois é, e é e o tempo todo, né? Essas são as que a gente tem, tem conhecido. É, isso, isso são as plataformas que estão surgindo. Fora as que, como a gente falou, GG, Pokestars... Paripoca, que já existem e que já estão brigando com essa galera. tá ligado? Tipo, elas vão continuar lá brigando para estar chamando gente. Quando você vem com uma notícia dessa, a, a, acaba que dificulta um pouco. né? Para reforçar o que a gente já falou mais cedo, em nenhum momento a ideia aqui é manchar a imagem do, da plataforma. Não é isso. A gente só quer esclarecer alguns pontos. Inclusive, a gente agradece demais a, a disponibilidade do pessoal do PPP em conversar com a gente, em nos dar essas informações. Não me recordo de, de ter visto, ou ter lido, ou ter ouvido em algum outro lugar uma palavra diretamente da plataforma sobre algo assim. Ainda que eles não tenham vindo aqui no nosso episódio para poder falar sobre o assunto, eles estiveram abertos a, a conversar com a gente e nos dar algumas informações. Então, é, agradecemos a eles. Fica mais uma vez, reforço que a ideia aqui é, é entender como é que funciona. Apenas... Isso levar a de informação. Segurança. E levar a informação, de maneira imparcial, a galera, a comunidade do PUC. Tá bom? Caminho pro final, Murilo, Dicas. Você tem a dica, Rafa? Eu tenho uma dica, <risos> uma dica só. É assim, eu teria outras dicas, mas eu acho que não vai interessar muito, né? Porque seriam dicas com relação a, a fraldas e coisas do tipo, então esse mês foi a única só sabe, só sabe de fralda e mamadeira e... foi a única coisa nova que eu tive de dica esse último mês foi promoção de fralda mas, mas não, não deixa de ser uma coisa boa vai que você tá falando para um pai ou para uma mãe aí que, que recém teve um bebê é. É. enfim qual é a melhor marca que você recomendava é, não não vou fazer mexendo de graça não pera aí eu, eu vou indicar um perfil no, no instagram que é um perfil para quem joga PLO5, é o perfil do Fernando, um perfil que eu tenho aprendido muito, a arroba dele é arroba PLO5, todos os dias invariavelmente ele posta lá uma, uma mão para análise, e ele analisa street por street, ação por ação, de cada street da, das mãos que a galera manda para ele, e ele é sempre muito, muito honesto, né? muito duro às vezes até, falando sobre as mãos que a galera joga e tal, algumas opiniões que a galera manda que ele discorda, ele debate então eu, tenho, eu gosto muito do perfil dele procura, procuro ver com alguma regularidade discuto as mãos com ele na DM também então o Fernando é um cara que ele tem um timezinho dele lá, né? não é um time enorme mas ele tem um time, uma galera que joga pra ele e ele joga mais caro e tem um conhecimento muito muito bom do jogo então vale muito a pena acompanhar o perfil dele arroba, 5 sua dica, Murinão Eu nem lembro porque que eu peguei essa dica quando a gente tava conversando, <risos> mas é um é um filme de 2017, muito bom filme é, com Tom Hanks e Emma Watson, que é O Círculo. Ele conta a história sobre um, um programa que eles estão criando sobre vigilância e aí eles tipo vão deixar todas as suas informações abertas para qualquer um que possa ver, que queira ver, tá ligado? Como se você fosse uma empresa e todos os seus dados estão disponíveis para que as pessoas possam olhar, só que observar. E aí. Não posso falar isso, porque senão é o final do filme. <risos> spoiler! Eu ia falar um spoiler muito grande agora. É. Mas enfim, a ideia do filme é exatamente isso. E mostrar essa questão da. Da vigilância, né? Ah. Da, questão, da questão da vigilância que eles, que eles querem tratar. É, é bem interessante. Ah. Cabe até um pouco relacionado com o que a gente falou que quem assistir ah. vai entender. Mano. Show de bola, show de bola. Na pegada de Foucault aí, pra quem gosta. De quê? Foucault é um, é um, é um filósofo <risos> que tratou muito sobre, sobre vigilância. A gente já mencionou Nossa. nele aqui. Já mencionou ele aqui. Agora você disse que tinha outra dica pra dar. Que era o livro. Em busca de sentido de Viktor Frankl, que conta a história dele mesmo. Ele contando a história dele no campo de concentração. Sacou? E ele é um psicólogo dentro de um campo de concentração. Então ele mostra a visão dele enquanto psicólogo. Não é só um cara retratando o campo. É, o, é um psicólogo Tô falando entendendo. sobre. Tô entendendo. Que, então assim, a, a visão que ele mostra e as análises que ele traz são muito interessantes. Todos os, os filmes que eu assisto sobre os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial é, me deixam muito abalados. <risos> não, não, esse, é, eu, falar, é, esse livro não é leve. Esse livro é pesado. Nunca é, nunca é. Sim, exatamente. Você tá falando de campo de concentração, nunca vai ser nada tranquilo, sacou? É. Mas, sim as coisas que. Mano, eu chorei no livro. É, eu falar. imagino. Porque é, é, real, é real, real, pesado, sacou? É. Então, se, se for, tem estômago, né? É, se, se você vai ler, vá sabendo. Tipo assim, é e não é um spoiler, né? Ele, so, ele sobrevive o campo de concentração não é um spoiler porque ele escreveu o livro então. É. mas assim um, não, não é bem um final feliz mas existe um final relativamente melhor do que o que ele passou sacou? entendi que não é feliz porque o cara passou pelo um, um campo não tem como situação, ser feliz é, não tem como ser feliz show de bola em todos os links e aquelas informações que a gente mencionou vamos colocar nas notas do episódio Lembrando que se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, compartilhe no, nos grupos de poker que você participa, ajudar a, a divulgar o hit aí, tá certo? E siga a gente nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, nós somos hitpodcast, no Instagram nós somos hitpodcast. Manda uma mensagenzinha pra gente lá pra gente bater um papo, tá certo? E no YouTube também, se a galera quiser ouvir nossos episódios pelo YouTube. É, tem lá também, não recomendamos, né? o melhor é por aplicativos mesmo. Sim, sim, com certeza. Vai mas você que, tem né? <risos> um YouTube Premium lá que você não precisa deixar aberto, você pode minimizar e ouvir, então tá de boa. Que se quiser ouvir por lá também, fica à vontade, estamos no YouTube também, HitPodcast, tá certo? Então, um grande abraço e até o episódio 46. Até mais, galera. valeu Valeu!